Mabinogions Fyra Grenar Sida 65-81 till Underrubriker Branwen, Lears dotter Sida 69 Manowiton, Lears son Sida 72 Math, Math Onwees son Sida 77 Symbolbeskrivning Uppifrån Pjell och hans jakthundar Brands huvud Som begravdes på Vita berget i London Där towern senare kom att ligga Armen med möss Som stal men en oethons blommorna, av vilka Math och gudjun skapade Lajs hustru. Älgjört, ek och ginst. Inläsarens kommentar. Längst till vänster på sida 65 syns bland annat en armé av möss, gnagande på sädesaxe. En hög stenar Med ett manshuvud i En ryttare med spjut Och hundar Slutkommentar Mabinogion Är en uppelig samling Sagor som nedtecknades I Wales under medeltiden Det har skapats av berättare Som skolats i höviskt uppträdande Och normandisk förfining men här och var vattras den jämna heraldiska ytan av en oroande krusning, som när en slät klippa bryter igenom den orörliga vattenytan på en stilla sjö. Den godhjärtade kungen, den sedesamma drottningen, hovfolket och tjänsteflickorna visar sig ha egenskaper och utför handlingar som hör hemma i en mörkare och inte så belevad värld. Där de har sitt ursprung som gudar och gudinnor Här förekommer druidisk magi Människor som förvandlas till djur Och ett grovkornigt och robust skämtlynne Som varit mer passande under den keltiska järnåldern Än under historieberättarnas egen litterärt idealiserade samtid Framförallt gäller detta de äldsta berättelserna som går under namnet De fyra grenarna, där det övernaturliga inslagen har stor plats. Det framgår med all tydlighet att till grund för dessa sagor ligger gamla myter som reciterats i forntida kungars och hövdingars gästabudsalar och som i primitivare form berättats runt elden i enklare käll åtskilliga av de gudar och gudinnor som uppträder i Mabinogion har sin motsvarighet i en vidare keltisk kultursvär och genom jämförelser med andra källor har man lyckats avlägsna den yttre polityran av hövisk elegans och fått en uppfattning om de hedniska britternas levnadsnormer och sedvänjor I Mabinogians första gren Omtalas historien Om Pwyll. Pwyll härskade över Duvitt Och dess sju herrad Cantref I södra Wales Ett av hans förnämsta Slott låg vid Arberth Och en gång när han var på slottet Beslöt han sig för att gå ut På jakt i Glyn Cooks Grönskande vackra skogar Han släppte hundarna lösa Blåste i jakthornet För att samla kopplet Och sprängde i full karriär Efter dem in bland träden Allt djupare in i skogen Red han Och kom på det sättet ifrån sina jaktkamrater Och när natten föll på Befann han sig alldeles ensam Plötsligt hördes Skallet från andra hundar som närmade sig hans egna. Framför honom i skogen låg en glämta som var slät som en välansad gräsplan. När han kom närmare såg han en ståtlig kronhjort med en flock egendomliga hundar i bakasorna. Hundarna omringade hjorten och fällde den till marken. Sida 66. Pjell blev så häpen över åsynen av hundarna att han först inte hade en tanke på jorden. Aldrig förr hade han sett sådana hundar. De var gnistrande vita och hade röda, lysande öron. Han förstod genast att det måste vara hundar från den andra världen. Kronhjorten var emellertid ett allt för värdefullt byta att avstå från. Och han drev därför undan den sällsamma flocken Och släppte sina egna hundar på bytet Plötsligt blev han varsen ryttare Som kom emot honom på en stor apelkastad häst Främlingen var klädd i en brungrå jaktdräkt Och hade ett jakthorn hängande om halsen Han red fram mot Pryll Och såg inte ut att vara vänskapligt sinnad Herre, sa han jag vet vem du är, men hälsar dig ändå inte, så som sig bör På grund av din tölpaktighet och din brist på höviskhet På vilket sätt har jag då gjort mig förtjänt av en sådan anklagelse, herre? Frågade Pjöll förbryllat Jag har aldrig för träffat på någon som har uppfört sig så illa Att han har drivit bort de hundar som fältet bytte och sedan satt sina egna hundar på det. Är inte det mycket obelevat? Jag utkräver emellertid inte hämnd, utan ber istället som vederlag att du skänker mig hundra kronjurtar. Sida 67 Herre, sa Psyll, har jag begått en orätt mot dig, ska jag gottgöra dig efter din rang. På den tiden betalades ersättning efter den förfördelade ställning Så säg mig då vem du är Jag är Aron Och kung i Anun Sa främlingen Och Psyll blev mycket allvarsam För han visste att Anun låg i den andra världen Herre, frågade Pryll Hur ska jag då gottgöra dig? Det finns en kung som heter Hafgan Vars rike gränsar till mitt Sa Aron Han anfaller ständigt mitt land Jag kan inte övervinna honom Men för dig är det lätt Om du lyckas har du vunnit min vänskap Jag ska göra det Svarade Pryll men du måste tala om för mig hur det ska gå till Lyssna noga, sa Aron Jag ingår ett vänskapsförbund med dig Och förvandlar dig till min avbild Så att alla tror att du är jag Sedan får du ta min plats i Anun Och får varje natt dela bädd med den vackraste kvinnan i världen Stanna i Anun ett år och en dag och möt mig sedan här igen Om ett år från och med i natt Har jag stämt möte med hafkan vid vadstället Sida 68 Var där i min skepnad Och ge honom ett enda hugg Det är allt som behövs Om han så ber dig för Guds barmhärtighets skull Att slå honom ännu en gång Gör det på inga villkor för då återfår han all sin kraft och styrka. Vad jag än gjorde, vore han frisk och kry nästa dag, redo att angripa mig igen. Men för dig är den lätt sak. Men hur ska det gå med mitt eget rike? frågade Pwill. Jag ska själv vara där i din gestalt och regera i ditt ställe. Då samtycker jag, sa Pwill. Så ägde förvandlingen rum Och Aron följde Pjell på vägen Tills det kom inom synhåll för det kungliga slottet I kungariket Arnon Nu har du makten över hovet och hela kungariket. Gå in och frukta inte Se på det andra Så lär du dig snart skick och sed vid mitt hov Pjell fortsatte ensam och Aron begav sig till hans jordiska kungarike. Ingen människa i världen hade kunnat föreställa sig alla de underbara byggnader som Pjell såg på sin väg till den stora gästabudsalen genom kungahovet med dess rikt utsmyckade salar och gemak. Precis som Aron hade sagt, behandlades han av alla på slottet som om han hade varit kungen och nyss återvänt från jakten Väpnare drog av honom stövlarna Och två riddare hängde undan hans jaktdräkt Och klädde honom i en skrud av gyllne silkesbrokad Den stora gästabudssalen ställdes i ordning Och Arones riddare och stridsmän tågade in Vackra män i praktfull mundering Tillsammans med dem kom också den vackraste kvinna som Pjell någonsin hade sett, klädd i en klänning av glänsande silkesbrokad. Det tvättade sig och slog sig sedan ner vid den långa borden. Pjell och drottningen talade med varandra, och hennes sätt att föra samtal var bedårande, behagligt, klokt, vänligt och okonstlat. Och så gick aftonen Man åt och drack och förlustade sig med sång, musik och sagor Sedan blev det dags att sova Och Pjell och den vackra drottningen gick till sängs När det hade lagt sig Vände han henne genast i ryggen Och talade inte ett ord till henne Förrän det blev morgon Pjell tillbringade ett behagligt år i den andra världen han deltog i jakter och festligheter och skötte riket. Varje natt sov han med drottningen i samma bädd, och varje natt vände han henne genast ryggen och somnade. På dagarna var de ömma och kärleksfulla mot varandra. Men även den sista natten som det sov tillsammans blev den första lik. Så kom då den natt, då mötet med Hafkan skulle äga rum, alla i riket kände till det Och Psyll begav sig till vadstället Som avtalat var Åtföljd av en stor skara riddare På andra sidan floden Stod kung Hafkan och hans män Och väntade på dem Genast red en ryttare fram Ädla herrar Ropade han Detta är en tvekamp Mellan två konungar Dra er tillbaka och låt dem utkämpa striden ensamma. De båda kungarna red ut till mitten av vadstället. För det var på sådana platser som envig utkämpades mellan krigare på kälternas tid. Innan Hafkan han företag sig något hade Pschill givit honom ett hugg mitt på sköldbucklan, så att skölden klövs. Hugget var så kraftigt att Hafkans rustning brast och han flög dödligt sårad över hästens huvud ner på stenarna. Hafgan förstod att det inte var Aron som hade angripit honom och ropade — Herre, med vilken rätt dödar du mig! Jag har inget otalt med dig. Men för Guds skull, eftersom du har påbörjat ditt företag, avsluta också. — Herre, svarade Pryll. Jag kanske ännu lever så länge att jag får ångra vad jag har gjort. Be vem du vill att han ger dig dråpslaget. Jag gör det inte. För mig då härifrån, gode riddare. Min död är fullbordad. Pjell utropade sig till härskare över Hafgans rike. Och påföljande dag vid middagstid var han ensam och obestridd konung över hela Anun. Pjell hade uppfyllt sin del av överenskommelsen och begav sig till Glyn Cook och det avtalade mötet med Aron. Kungen över den andra världen väntade redan på honom. Jag har hört att du har utfört ditt död. Må Gud löna dig för din vänskap, sa Aron. I sanning, sa Pull. när du återvänder till ditt land kommer du att se vad jag har gjort för dig. Så återtog båda sin riktiga skepnad Och Aron återvände till sitt land Han var utom sig av glädje Över att återse sitt hov och sina krigare Men det visste naturligtvis inte Att han hade varit borta Och såg inget märkligt i att han nu kom tillbaka Sida 69 Den dagen ställde han till fest Och skrattade och talade ivrigt Med sin vackra hustru när det blev dags att sova gick det till sängs, och han tog henne ömt i sin famn. Rones hustru undrade vad som hade hänt med hennes make, men sa ingenting. På natten vaknade han och märkte att hon inte sov. Han talade till henne, men hon sa ingenting. Han vaknade en andra gång, och en tredje, men inte ett ord uttrade hon. Varför talar du inte med mig? undrade han varför herre sa hon under ett helt år har jag inte vågat tala med dig i den här sängen men vi har ju sovit här tillsammans varenda natt sa han och till min stora skam har vi under året som gått allt ifrån att vi har dragit täcket över oss och fram till morgonen inte talat med varandra inte heller har du väntat emot mig en mindre omfamnat mig Ron blev mycket förvånad Det var sannoligen en god och lojal kamrat som jag fann Tänkte han och sa till sin hustru Min fru, klamdra mig inte Det är sant att jag inte har omfamnat dig På ett helt år och en natt Och så berättade han allt som hade hänt din vän var sannoliken god och trofast, sa hon Min fru, sa Det Detsamma tycker jag Pryll Herren över David, återvände även han hem till sitt hov Och där frågade han sina riddare hur de ansåg att han hade styrt riket under det gångna året Herre, sa det Aldrig har du varit så omdömesgill och taktfull, aldrig så charmerande, aldrig så givmild med dina ägodelar, aldrig har du styrt landet bättre. Då ska ni tacka den man som har varit i mitt ställe, sa Psyll, och berättade allt för dem. Prisa Gud för att du har fått uppleva en sådan vänskap, sa det. Låt oss be för att du fortsätter att styra på samma sätt Det ska jag göra Svarade Pjell En stark vänskap beseglades mellan de båda kungarna Och de sände varandra hästar, jakthundar, falkar Och allt sådant som de trodde skulle glädja den andra På grund av Pjells vistelse i. Anun där han härskat på ett så utmärkt sätt Och för att han genom sitt mod och sin tapperhet Hade enat de båda rikerna Var han inte längre känd som Pjell Herre över Duvit Istället kallades han Pjell Herre över Anun Och han blev härskare över den andra världen Liksom hans son efter honom och det med all rätt, för trots att Pjöll, vars namn betyder vishet, och hans son, Pryderi, vars namn betyder omsorg, skildras som dödliga män av historieberättarna, var också det, liksom Aron och Hafgan, gamla keltiska gudar.